Kører, hovedalder, på mod Ja, tak. Og hovedet, den. Og forstår de hovedalder, hervedalder, Er drikkepenge en form for performancegebyr? Er det tyveri og behold sin egen drikkepenge? Og hvordan fordeler man egentlig drikkepengene mest færre? I det her program vil jeg tage dig igennem restaurantbranchenes aller værste arbejdsforhold, vildeste venskaber og kampen om drikkepengene. Odentlig inviterer jeg to gæster med ind og forsøger at skabe den stemning, der opstår, når den sidste gæst er gået. Jeg har nemlig et ønske om, at du, din ven, kæreste eller barn kan træde ind i den her branche og være langt bedre udrustet, end jeg var. Mit navn det er Anne Lund, og jeg har de sidste 8 år af mit liv prøvet på at slå op med restaurantbranchen, fordi jeg altid ender med at konkurrere med mine kollegaer om drikkepengene. I dag har jeg inviteret Emma og Thomas med til bordet. Hej med jer. Hej hej. Og inden vi går i gang, så er det jo en tradition, at vi lige skal høre jeres CV, så vi ligesom får en forståelse af, hvor i branchen I har været. Emma, damerne først. Ja. Du er 27 år og har været i branchen i fire år, og du startede som tjener på en øh, familierestaurant og arbejdede der deroppe efter til øh, Michelinsted, som og har så også arbejdet som event -tjener. Og så, øhm, så skrev du til mig, at du også har været bartender i det omfang, at du ved, hvordan man skænker en øl og laver en tonic. Ja, præcis. Det er jo faktisk det vigtigste, man ved. Så det her er jo også lidt en job som jobsamtale til Sunny Beach, eller <laughs> en ansøgning til det, <laughs> Noget den stil. Og så efter jeg havde skrevet til dig, hvad mit CV var, så kom jeg i tanke om, at øhm, jeg havde lovet. No. Øhm, fordi... Jeg er stadigvæk i restaurationsbranchen, selvom at det havde jeg lige glemt. Oh. <laughs> det glemmer man faktisk lige, altså ja, hvis man er der. Ja, sådan hvad fanden ja. laver jeg. Æ, fordi at jeg er ikke sådan officielt i branchen mere, men øh, jeg havde et tjenerjob i fredags. Det. Så det er jo øh, ikke så lang tid siden, men det er sådan en, øh, et, et catering firma som jeg har været i et par gange, og det er netop den der, sådan, man kan aldrig rigtig slippe fra det. Man kommer altid til at sige ja til en ekstra vagt. Ja, yeah, ja. Yeah. På mange måder så er recessionsbranchen en metafor for ens tilbagevendende ekskarreste, fordi man lidt glemmer, hvor skidt det egentlig var, så man er netop altid med at komme tilbage alligevel. Så altså, når man står i det, og man sådan, ah, nå, no, her, ja. Det var derfor. Ja, yeah, præcis. Og sådan der, fuck er jeg tilbage? Sådan, what? Jeg troede, jeg var kommet videre. Det var jeg slet ikke. Thomas, du er 28 sommer og har været i branchen i syv år, og det har primært været på en stor a la carte -koncern, som Tjener og overtjener. og så har du jo også været pølsemand. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, ja. Hvordan var det for dig? Det var fedt. Altså udover kunder, som gentagne gange bruger ordet "habstår" <laughs> omkring franske hotdogs. Jeg synes simpelthen, det var så usmageligt ja. at skulle stå og servere hapstorks. <laughs> øhm, men det, det, øhm, ja, det var gode tider. Det er en direkte <clears throat> provokation mod dit erhverv at kalde det en hapstork. Fuldstændig, når man godt ved, det er en fransk kort. vi <laughs> snakker om. Ja. du dem nogensinde? Øhm, nej, nej, fordi at... Øh, <laughs> Jeg vidste jo ikke ligesom... Det er en hotdog! Ja, det er det. Altså, nej, det gør ikke. Men altså, hvad er forskellen på for en... Hvad er en habsdog? Det er jo bare for helvede nogle idioters øh, lingo for en øh, fransk hotdog. Det er pølset lingo. <laughs> ej, ej, okay, jeg, det vil jeg faktisk godt træk tilbage. Ikke nogen idioters <laughs> lingo. Primært øh, middelerne familier møder også lingo for <laughs> fransk øh, Er du stadigvæk i branchen? Det er jeg ikke, nej. Jeg forlod branchen i starten af 2018 og øh, arbejder som øh, studie- og du har aldrig kigget tilbage siden? Nej, altså jeg, var, jeg har lige været toastmaster til min rigtig gode vens bryllup. <laughs> og det var jo på en eller anden måde sådan et gensyn med, med restaurationsbranchen, og det der med at være på og service-minded og sådan noget. Ja. Jamen, øh, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med i dag, hvor vi skal snakke lidt om drikkepengene. Mm. Mm. Der er jo ikke nogen hemmelighed, at i den her branche eksisterer konceptet drikkepenge. Nogle penge, der ligesom bliver givet af gæsterne, når deres aften er slut. Men i Danmark har det siden 1969 været bestemt ved lov, at den pris, der oplyses til forbrugeren, skal være inklusive servicegebyr til medarbejderen, og arbejdsgiveren skal betale de ansatte en fast løn. Men drikkepengene eksisterer dog stadig, og i de otte år, jeg har været i branchen, har jeg stødt på flere forskellige måder at fordele dem på og... Jeg synes stadig ikke helt, jeg har fundet ud af, hvordan det fungerer bedst, og hvad reglerne og loven egentlig er omkring håndteringen af dem. Så derfor synes jeg, at vi skal starte snakken ved det helt lavpraktiske, som hvordan fordeler man guldet bedst, hvor mange penge handler det egentlig om, og er sharing caring. Så Emma, lad os starte dig igen. Hvordan synes du, man fordeler drikkepengene bedst? Ja, altså jeg har været tre steder, hvor der blev givet drikkepenge, og jeg har været et sted, hvor jeg fik drikkepenge. Så det er i hvert fald det sted, jeg kommer til at tage udgangspunkt i, hvor de andre forsvandt hen, det ved jeg ikke. Øhm, Men hvad, det forstår jeg ikke. Altså, jeg var øh, på to hvor vi jo fik drikkepenge af gæsterne, Æm, men de forsvandt oh. som Houdini Æ, væk fra vores <laughs> syn. Æ, og der var altid en eller anden ø, god forklaring, og jeg fik aldrig rigtig en forklaring på, hvor de forsvandt hen. Jeg fik dem i hvert fald aldrig. Ja. Så det er i hvert fald ikke en god hmm. måde at fordele dem på, hvordan end de blev fordelt. Æm, men nu spurgte du selvfølgelig ind til, hvad den bedste måde er. Jo. Jeg var et sted, hvor ø, drikkepengene blev samlet sidst på aftenen, Øhm, og så blev de delt ud i forhold til, hvor mange timer man havde været der, og altså, de blev ligesom fordelt mellem alle, der har været på arbejde, så det er opvaskere, det er tjenere, kokke, øhm, hvem end der havde været der på aftenen, og hvilket jeg synes var en helt vildt god måde at gøre det på, fordi man giver ikke drikkepenge til nogen, hvis tallerkenen er ulækker eller hvis maden har hår i, eller hvad det nu kan være, så jeg synes faktisk, det var en... Virkelig rimelig måde. Men var hvordan var det, det blev fordelt lige lidt mellem alle? Var det sådan noget med, at man bare tog hele summen, og så delte dem op til de 80 ansatte, hvis man nu var 80? Eller var det efter, hvor mange timer man havde været der? Eller hvor højt i hierarkiet man var? Hvordan? Altså, jeg, jeg var faktisk mig, der var en af dem, der skulle fordele drikkepengene ud. Og jeg kan ikke lige helt huske, hvordan det var, vi gjorde. Men det var noget med nogle procenter, vi regnede ud. Altså, vi, vi tog det hele i en stor bunke. Så delte vi det ud i forhold til, at der er øhm, i gennemsnit 30 kroner per time arbejdet i dag. Øh, og så fik alle, der havde arbejdet, altså for hver time fik man ligesom 30 kroner, hvis det giver mening. Mm. Øhm, så det vil sige, ja, dem, der havde arbejdet 10 timer, fik mere end dem, der havde arbejdet 5. Men procentmæssigt fik man ligesom det samme, hvis det giver mening. Klart. Hvad har du oplevet, Thomas? Øh, lidt det samme. Altså, den der model kan jeg også godt genkende. Øhm, og samtidig så kan jeg også godt genkende en fuldstændig anden model, som bare er, at hvis du som tjener får nogle drikkepenge, så ryger de direkte i lommen. Mm. Og der var også et eller andet fedt over det. Altså sådan, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke nogle gange med drikkepenge, at det er sådan lidt et uh, performancegebyr mm -hmm. til uh, tjeneren, som, som uh, arbejder uh, røven ud af bukserne på at gave en, en fuldstændig magisk aften for sine gæster. Hvad er det for og, en følelse, det giver dig, når du får de der drikkepenge mm, og kan stikke dem ned i egen lomme? Det er på en eller anden måde et stempel på, at den her oplevelse, jeg har haft af, at uh, jeg har givet en god aften til de her mennesker, at den er gensidig, øh, så gensidig, at jeg bliver betalt ekstra for det. Mm. Men, men det, det er jo det er i hvert fald den oplevelse, jeg som tjener kan have haft det, hvor jeg så samtidig, jeg har også arbejdet som køkkenhjælper, jeg har arbejdet øh, på andre steder end floor, hvor man jo netop er den, der står og bliver... Øh, hvad kan man sige, konfronteret med de her drikkepenge. Jeg synes, at, at der har man så meget fortjent det. Øh, men det er en følelse, som tjener af, at man står og performer lidt ekstra øh, for de der drikkepenge. Og også måske, man ved jo godt, hvad for nogle gæster, der kunne være inclined til at give de der drikkepenge. Mm. Så der kunne man jo, nu siger jeg Kun kunne jeg jo godt finde på at smage lidt <laughs> ekstra tygt på, for at, øh, ja, for at få en, øh, en gevinst ud af det. Helt sikkert. Ja, ja helt ærligt. Ja, det kender jeg godt. <laughs> Det tror jeg, vi alle sammen kender lidt til, at man lige har fået et ekstra blink i øjet. Ja. Jeg kan huske, at for en af de koncerner, jeg arbejdede på, der øh, undrede jeg mig også lidt over, ligesom dig, Emma, at jeg synes, vi alle sammen tjener så mange drikkepenge i løbet af en aften. Og alligevel, når de så blev delt op på samme måde, som du fortalte om, Emma, så fik vi sådan noget øh, 350 kroner per mand for en måned, og man arbejdede alligevel fuldtid. Og det har været... I det er det jo 180 timer til 200 timer, så det simpelthen, jeg kunne ikke få det til at gå op, hvordan at jeg ved, på en aften har jeg i hvert fald selv lavet 1.500 kroner, så hvis vi bare tænker, okay, det har ca. alle 30 kollegaer lavet, hvordan så kun kunne være 350 kroner tilbage til alle. Og så hørte jeg et, øh, et rygte, at det jo kun for jeg har jo aldrig fået det bedre eller afkræftet. Men mange ligger jo ligesom drikkepenge over en Danco terminal. Og der er jo ikke særlig mange, der ligesom trækker de her penge ud af en Danco terminal. Så der var blevet fortalt, at der fandtes en konto, hvor at når ligesom alt var betalt og alt var løbet rundt af kassedifferencer og hvad ved jeg, så det beløb, der var til overs, det gik til personalefester, personalemad P drikker i form af Harbo øl, som man ikke dræg de øh, dyre øh, Tubarå. <laughs> Eller det er faktisk også blevet... Var det tavligt. <laughs> <laughs> eller det øh, jeg er faktisk blevet brugt til at dække kassedifferencer i løbet af en aften, hvis man nu var 10.000... nej tu... okay, 10.000 kroner i minus, så er lige dramatisk nok. Ja. Men 1.000 kroner i minus. Og øh, jeg er læst op på fagforeningens hjemmeside. Det lige en lille disclaimer. Fagforeningens regler gælder kun, hvis man selv er medlem af en fagforening, eller din arbejdsbær selv også er medlem. Så øh, men en god grund til at være medlem får I lige her. Fordi der står der, at hvis en tjener afleverer dig nogle drikkepenge, så er det dig, der ejer de drikkepenge, med mindre der er skiltet med andet. Ja, jeg kan læse op herfra, bare for at gøre det rigtig kedeligt. Drikkepengene er tjeneren, selvom at der mangler penge i kassen. Mangler der penge i kassen, når de sidste gæster er gået, skal tjeneren ikke have drikkepengene op i lommen igen. Selvom drikkepengene på nogle restauranter bliver brugt som en buffer for kassen, så har arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke lov til at tage noget af drikkepengene. Øhm, jeg synes, det var så vildt, der jeg var på den her arbejdsplads, at jeg fik at vide, at at de penge, jeg har fået, som du siger, Thomas, for sådan, wow, tak for en helt vildt fantastisk aften, og hvor har I bare alle sammen gjort det godt. At øh, jeg så får at vide, at de bliver brugt til at dække kassedifferencer, købe billig harboøl og øh, dårlig pæmad. Ja. Har I oplevet noget lignende, at I har set, at jeres drikkepenge er blevet brugt til noget andet end fordeling mellem kollegaer? Ja, altså, jeg tror sådan, at jeg står lidt på to ben i den her virkelighed, virkeligheden, fordi... Den restaurant, som jeg refererer til nu i forhold til drikkepenge, der var jeg også leder på et tidspunkt. Så det var mig, der skulle sidde og gøre, øh, altså, tælle pungene op sidst på aftenen. Og det, der var lidt problemet, det var, at hvis vi siger, at øh, Thomas her, øh, man kunne jo se, hvor mange penge der skulle være i hans pung. Hvis vi siger, at der skulle være 1000 kroner, der var kun 700, men du har fået 300 i drikkepenge så kan jeg jo ikke se, hvilke penge, der er drikkepenge, og hvilke, der ligesom er ham, der har regnet forkert på et tidspunkt, de her 300 kroner. Så der er også noget sådan lidt praktisk over, at i hvert fald i den position, jeg var i, der kunne vi ikke se, hvad er drikkepenge og hvad er ikke drikkepenge. Og så blev det bare trukket fra Thomas Pung. Og for det meste, så lagde vi alle pungene sammen, og så delte vi pengene ud. Hvis der var nogen, der havde helt vildt meget i minus, jamen, så gik det ud over, Thomas øh, drikkepenge. Um, fordi man kunne ikke regne det. Men på den anden side, så har jeg også stået og lavet, hvad ved jeg, 500 kroner på en aften. Og så lige pludselig set, at vi alligevel har gået i minus og været fucking pissed over det. Mm. Fordi jeg er sådan, åh, oh, Thomas, du kan ikke regne. Og det går ud over mig og mine monneys. På sin vis, synes jeg jo egentlig, at det er færre nok, at hvis man ikke kan finde ud af at regne aflever, de har rigtige penge tilbage, så er det færre nok, at man selv får lov til at bøde for det. Men alligevel det er jo bare ikke i den konsensus, de har penge er blevet givet til. Ergo synes jeg slet ikke, at det er øhm, to kontorer, man kan sammenligne med hinanden. Mm. Helt sikkert. Øhm Konti. Vil, vil bare lige sige det du er hyggeligt eller? <laughs> <Ja. laughs> oh. altså, jeg altså jeg har jeg har oplevet på et tidspunkt øh, eller ikke på et tidspunkt Ofte flere gange har jeg oplevet at efter service når at det øh, er almindeligt at man giver øh, øh, eller uddeler drikkepengene til øh, til dem der har været på arbejde så er der i stedet for blevet lavet øh, drikkepengene som den fælles pulje den aften det er det, vi går i byen for. Ej. Så skal vi rigtig ud og have det sjovt. Nå. Og det er fandme bare ærligt for dem, som er taget hjem fra arbejde yeah. tidligt, <laughs> i stedet for at fortsætte sammen med alle os andre tydeligvis, som skal ud og drikke os full, fordi... Ej, hvor... surt optjente drikkepenge, som er en, en fælles kasse. Ja. Ej, hvor er det fedt. Og så den der leder har bare været så en netop... big <laughs> Og det er bare sådan en leder, som bare tænker sådan, jeg yeah, I wanna be very likable. Ja. <laughs> og så ja, det er <laughs> bare altså, hvad øh, skal vi ikke? Øh, vi, øh, vi køber fanden med penge for alle drikkepengene. Og så står alle og sådan, Åh, den bedste leder, nu Okay. Mig, selv, mig selv inklusiv. Ja. Jeg synes, det var så fedt. Det men men det synes jeg jo ikke, de, de aftener, jeg ikke selv var med. Det nej. ved jeg jo ikke noget om, kan man nej. sige. Nej, men, nej, men så bliver det også sådan lidt en indbydelse til en rigtig sund arbejdskultur, ikke? Og sådan, hvis du gerne vil nyde noget mm. af de penge, du selv har tjent, så skal du æde og at drikke stiv for de dem. Ja. <laughs> ja. Sådan, hvor mange schusser går der på og minde drikkepenge i aften? <laughs> ja. Uh, her er det ja. Så er der købt 50, og jeg skal have dem alle. <laughs> ja, præcis, de <laughs> mine. <laughs> ja. Ej, sådan, det er mine. Ej, jeg får sådan en flashback til mine? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> uh -huh. det var tidspunktet. Har, øh, har opvaskerne det ikke Har også fået penge? Drikkepenge. Ja. ja. Hvor mange drikkepenge har de fået? Lige så meget som os andre, fordi vi dem der tog to mellemme. Ikke lige så meget som os Nej. andre. De har fået en flad 20 eller sådan noget. Nej. Det jeg jeg kan tydeligt huske at, at have eller i hvert fald på den arbejdsplads, jeg har været længst tid på, kan jeg tydeligt huske at have set, øh, hvordan floor-manageren floor eller, eller den i de den dag er gået ind i opvasken og ligesom, god, her, er jeres, her er jeres bidrag, og så kan vi andre gå hjem med, med 100-150 kroner i drikkepenge eller et eller andet. Ej, ja. det er jo tavligt. Det er da super tavligt. Jeg, jeg har også hørt om steder, som er sådan meget matematisk udregnende, sådan noget, når man opvaskeren får... 15 procent køkkenmenneskerne får 25 tjener, hvor jeg sådan, hold op, et regnestykke, I skal igennem for at regne det ud. Altså, og det virker nærmest endnu værre, end bare enten ikke give, eller fordelte det lige, synes jeg. Mm. Jeg kunne også huske, at der var, en, der var en koncern, jeg arbejdede for på et tidspunkt, som var sådan en slags restaurant, der kun var åben om aftenen. Ergo er der ikke særlig meget at lave for en tjener i løbet af dagen, men køkkenet møder stadigvæk ind om morgenen for ligesom at skal preppe alt det her mad, de nu kan, så de er klar til ligesom at servere det hurtigst muligt, når sladets gang går i gang om aftenen. Og der ved jeg, at der delt man drikkepenge op ud fra timer, mm. hvilket, når man bare lige siger den sætning, så synes jeg jo egentlig, at det giver sindssygt god mening, at man får de drikkepenge for det antal timer, man har været der. Men når kokkene, øhm, ikke fordi det skal være tjenere mod kokkene nu her, men når kokkene allerede har en bedre lønningsaftale, end de tjenere, man har ansat, har muligheden for at få en fagforening over enskomst og ligesom har hele det her kokkenetværk, og er der langt flere timer, end vi er, ikke fordi, at det er fedt at være der 15 timer om dagen, men de så også skal have de drikkepenge, som vi er lidt er ude og være maleren for at få, at de så får 80 af dem. Mm. Fordi jeg, hvis man havde en lang vagt, så var din vagt måske mellem 4 og 6 timer. Og så har man været der en fuld dag, ikke? Mm. Hvor der er der en kok, der er der 15 timer. Så alle os fik jo de der 350 kroner om måneden øh, i drikkepenge. Og så kokken sad jo sådan med 2.000 hver. Mm. Hvor man så nå, jamen, det var da ikke fordi, at jeg kun blev betalt 105 kroner i timen anyways. <laughs> og skulle betale min egen skørter og sko og bukser mm hold kæft, hvor ja. har man smadret mange hvide skjorter. Er det, ikke det er helt vildt. Ja. Med et dårligt strygejern, som er ja. blevet brugt for meget, og så ender man bare med at have sådan en hvid skjorte med so sorte plamager og huller i. Ja. Ja. Eller sådan sovesuppletter, -so når man havde de der tre til tallerkener op af. armen, ja, og sådan <laughs> lige, lige stylede lidt for meget. som sådan Åh, næh, <laughs> Røde Rødvinsplatter. Ja. Um, Men jeg synes også, der findes to stags drikkepænning. Der er dem der, som bliver lagt på bordet, så ligger der lige 25 kroner og de kunne have gået til anybody. Altså, ja, de er kæft. lidt uinteressante. Præcis. Ja. Dem kan, har jeg ikke noget imod at dele. Mm. Men når der sidder sådan en eller anden i gruppe, som siger, Emma, hold kæft, du er fed. Og så kæft en god aften, og ej, service, og blink i øret, og bom bom bom og man har flirtet der fucking ud af for at få de der drikkepenge, for man vidste, these guys are rich. Og så stikker... Er det de jo for Norge? Jeg vil have øl. Jeg vil have øl. Ja, eller de der amerikanske turister, der lige er landet, og der ikke rigtig kender drikkepengesystemet endnu, og som virkelig bare pomper en op og giver mm. nogen penge, og man så skal dele dem ud. Sådan, hold kæft, hvor kan jeg få lang snude. oh de er svære at proppe i ja, Har du nogensinde taget nogle drikkepenge selv? Nej. hvad Det mener du ikke, det der, mand? Ej. Det har du sgu da. Jeg har også. Du lader mig simpelthen ikke kende med den. Seriøst? Kan jeg ikke komme ud af den? Det er, fordi Nej. du har gjort det, mens du var leder. Nej. Så det vil reflektere dårligt tilbage på dig selv? Åh, oh shit, du får mig til at falde det. <laughs> øhm, ej, ingen kommentarer, men... Åh, oh, jeg kæft kæftig i <laughs> Ja, måske lidt. Aldrig. Jeg synes, der er en gråson. Det er i hvert fald en snak, jeg tit har oplevet, der er opstået efter service, når den sidste gæst er gået, omkring, hvor vidt... Om man må tage de drikkepenge til sig selv, når gæsten har sagt, at de her drikkepenge er kun til dig, fordi du mm. gjorde en god aften. Ja, præcis. Ja, og som virkelig så understreger, ja. du skal ikke dele det her med Nej. andre. Og, og alligevel kan du så have svært ved at sige, at du har gjort det. Ja. Jeg har i hvert fald øh, taget min andel af drikkepenge. Ja. Og jeg kan tydeligt huske en, en meget specifik øh, gang, eller i hvert fald det, der har gjort størst indtryk på mig. Og det var overhovedet ikke, fordi det var mange drikkepenge. Jeg fik stukket en 200-lap i baglommen. Mm. Men jeg havde... Øh, besøg af, eller det vil sige, vi fik på restauranten besøg af en gruppe drag queens, som en af mine tjenerkollegaer skulle betjene, og hun, og hun kigger simpelthen på mig og siger, det der, det er løgn. Det kan jeg ikke. Jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke underholde og på den måde være på over for de her <laughs> mennesker, som er så så på. Ja. Og der så jeg simpelthen bare mit snit til at sige, den tager jeg. Ja. <laughs> ja tak. <laughs> Æ, og så havde jeg simpelthen bare den fedeste aften. Jeg blev slået i røven med et, øh, hvad der lignede, bordtennisbat, som var sådan serveringsbræt, vi havde. Og øh, altså blev virkelig øh, charmeret og alt muligt. De var sådan nogle fantastisk fede mennesker. Og så til allersidst selvfølgelig Æh, som var det, det hele handlede om, så skulle jeg jo have min drikkepenge. Yeah. Æh, og så fik jeg stukket en 200-lap i baglømmen, hvor de netop sagde, Thomas, det her, dem, dem øh, beholder du til dig selv. Det synes, det, jeg, synes fra... jeg bare var lidt fedt. Altså. Ja. Og jeg synes også, det var en fed gæstus at det heller ikke behøver at være et eller andet overdrevet. Her får du lige 1000 kroner mm -hmm. eller et eller andet. Men at det bare lige var sådan en, du var sgu fed. Øj, den der, ja. Men den der har jeg også fået, hvor folk siger sådan, Emma, det her er til dig. Jeg kan huske, at det har jeg sikkert prøvet nogle gange, men jeg kan bare huske, én en gang hvor der en, der sagde, hvordan fordeler I dem? Og så sagde jeg jo, vi fordeler dem. Bum, bum, bum. Og så var han sådan, dem her, dem skal du stille om. Det er din. for helvede, hvad gør man? Ja. Okay, tro, så gør det for mig. Ja. <laughs> så kan jeg <laughs> gøre noget. Jeg så det, op. <laughs> det er rigtigt. Ja. Åh, oh, oh, ja. Det er meget sjældent, jeg råder mig, men det gør jeg altså, når jeg snakker om sådan noget her. Altså, jeg lavede jo den frække, og så sagde jeg, okay, her øh, på arbejdspladsen der har vi en, øh, en kultur om, at øh, der deler vi alle, altså sharing is caring, men vi øh, gør også mobile penge med Mm. Og så fik jeg folk en at mobile-pille de det, det er løgn. Har du gjort det? Ja. Yeah. Jeg er i chok. Din hund. <laughs> Ej, det har du ikke? Jo, der har jeg været med. Det, det, synes, det er det sygeste, jeg har længe Nej, men jeg kaster jo bare informationen derud. Ja, det er klart. Vi skal gribe den. Jeg aner ikke, hvordan jeg griber den her. Jeg tror, det er en meget god idé, det der. Altså, jeg tænker, ja. det er virkelig, den kan man godt tage til sig. Især hvis man, altså, jeg fik slet ikke reageret på det, du læste op før, med, med som, som var altså, overenskomstmæssigt fra hvad 3F, mm. som siger, det er dine tjener mm. tage dem der står, at det er I... de med mindre, der er skiltet med andet, eller mindre, der står i jeres kontrakt. Mm -hmm. For eksempel, vi har en aftale om, at her der deler vi dem alle sammen lige, men så skal det også være noget, gæstene er opmærksom omkring. Lige vel, hvis gæsten nu spørger, ja. hvordan deler i dem her, så ser man, no, så deler vi dem alle. Så alle ligesom er med på samme præmis omkring, hvad går de her penge egentlig til? Jeg kan mærke, at jeg kan slet ikke slippe den der mobile pay. <laughs> Hvorfor har jeg gjort det? Så kan jeg gøre det med ren samvittighed. Også fordi, det var ikke fordi, at man var derude og sige, hey, mobile pay mig lige nogle penge. Nej. Det var bare med at sige, hvad skal jeg gøre, for at jeg er sikker på, at det er dig, der får de penge, ja. hvis jeg sagde, at vi ligesom delte dem. Så, sagde jeg, så kan man jo altid mobile pay. It feels a little Ja, det snakkede vi faktisk også om i ja. sidste afsnit. Er det? ikke det? Gør det, det? Lidt? Nej, jeg, det synes jeg faktisk bare slet ikke. Jeg synes virkelig det er okay. Altså jeg synes det, en skide... det? Ja. det er en mega god idé. Men det er faktisk mega spændende at I siger det her, Fordi vi snakker om det i sidste afsnit, som hedder Knips Klasik og kønsroller, hvor jeg faktisk fortæller om en episode, hvor jeg formuget på 500 kroner, og derefter får det klap i røven af en gæst. Uh, uh. den er hård. Ja, så okay. der kommer vi faktisk ind på hele den her, kan man samle ind det med prostitution. That sounds a bit more prostitution. Ja. <laughs> så øh, så når du har hørt det her afsnit før, så synes jeg, du skal gå ind og høre det afsnit bagefter, for det er virkelig, virkelig en spændende snak. Yeah. Men jeg kunne godt lige tænke mig at komme tilbage omkring øh, de her øh, drikkepenge, fordi der noget, jeg nemlig, øh, efter at have været i branchen i 8 år, så er der stadigvæk noget, jeg synes, der er så tåkkrummende pinligt, at jeg bløder under fodballerne nogle gange, når jeg stod på arbejde. Og det er den her skide dankort terminal der spørger, om man gerne vil lægge drikkepenge. Åh, oh, det er mit værste fjern. Det er det jeg, største dilemma. Ja. Jeg kan ikke have det, og så sidder der, der Henning og Uzi mm. på 60 år, der siger, hvad gør jeg her? Og så er man sådan, bare den grønne. Nej Henning, det er touch. Det er touch. Du bare tryk nej. Det er okay. Det skal du ikke tænke på. Nej, jeg trykker bare lige nej for dig her. Så altså, jeg synes, det er ja. så pænt, Også fordi de kigger jo op på en. Der er jo også noget højde i det. Ikke? Fordi man står jo op og kigger ned på dem, og har gjort sig rigtig umage går man ud fra med sit arbejde. Mm, du er ikke en af dem, der sætter dig på hook, når du er uh, tjener. Jo, det har jeg også L gjort. Lige sådan ned i øjnene. Hej med jeg vinder Tak, fordi I kom komme i aften. Ja, hej. Nu skal jeg høre. <laughs> <laughs> <laughs> øhm, Nej, det er rigtigt. Men jo, så kigger de der på en, og så de sådan, åh, kigger de der med de der store øjne, og så, jeg synes, det er pinligt for dem, fordi jeg, jeg er jo ligeglad, eller... Jeg vil jo gerne have de der penge, men altså i sidste ende, så fylder det ikke så meget for mig, når jeg er på arbejde. Men man kan se, at de synes, det er pinligt, fordi det er jo far nok, hvis de ikke vil lægge at de drikke penge. Det er også det, der står inde på 3Fs hjemmeside i fagforeningen. Det er, at ens slum er ligesom regnet ud fra, at der er en servicegebyr på. Så jeg synes simpelthen, det er så pinligt, at jeg har stadigvæk ikke fundet en god måde at håndtere det på. Altså, hvordan man siger det, eller hvordan man gør det, eller vil man hellere have dem cash, eller vil man ikke have dem cash? Altså, Nej, sådan... det er det værste, Ja. Ej, jeg kan mærke, at jeg bliver helt dårlig her at snakke om det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt ja til at være med i det her fordi det er jo <laughs> Så just, det, er, det, det er det værste, jeg ved, og sådan, det er ret mange år siden, at jeg har været på en restaurant, hvor der var drikkepenge, og den sidder seriøst lige bag min navle, den her mm. følelse. Altså, jeg kan mærke, hvor den er. Fordi så står man der med den der terminal, som du rigtig nok siger, Anne. Så skal man stå der, og så nogle gange så kommer de til at trykke på kryds, fordi... De vil ikke give drikke penge. Men så kommer de til at trykke, du ved, køb, og så er sådan, åh, oh, det er fint nok, det skal du ikke tænke på. Og så skal man ligesom vende den rundt, og jeg kommer altid til sådan helt akavet, sådan, og så næsten kaste den der automat i hænderne på dem, og sådan kigge den anden vej, så de ikke opdagede, at jeg holdt øje med dem. Ej, det er... Så horribelt. Jeg hader det. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg er den værste at spørge. Nej, det er helt skide. Altså, man får helt automatisk <laughs> hundeøjen på, når man, ja. når man stikker den der automat frem. Ja. Som om, at man sådan tryller efter. Kan ja. I have some more, please? Ja, <laughs> så er Oliver Twist. Altså, <laughs> oh, og, og, og, men, men det værste er, at det er faktisk ikke den, altså når man er øh, som tjener. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis det, man tænker. Mm -mm. Men det er bare sådan, det fremstår. Mm. Altså, at man tryller om penge. Ja, jeg gjorde tit det. Og ja, det var måske lidt åndssvagt. Jeg trykkede faktisk tit kryds, eller sådan, hvad hedder det? Indem man afleverede den. Ja. ja. Og for, for sådan der, hvis de virkelig gerne vil give mig det, så spørger de, og de gjorde det jo også nogle gange. De sådan der, hvordan ligger jeg lige 100 oveni, og så kunne jeg ligesom gøre det manuelt. Men fordi jeg synes, det var den der situation, altså den kunne ødelægge en helt god aften, føler jeg, hvis det blev akavet. Og det jeg, gjorde det altid. Jeg ja. synes også nogle gange, at det var akavet. Æm, nogle gange på en dankør så i stedet for at spørge, om de ville ikke drikkepenge... Så står der ligesom beløbet, man skal betale, og så nedenunder står der, hvad man gerne vil lægge oven i. Og så lad os nu sige, at beløbet er øh, 1.342 kroner. Og så de siger, bare rundt op til 2.000. Så skal jeg jo teste differencen ind. No. Men det kan jeg jo ikke regne. Det er helt for svært. Og så står du bare der, og bliver gjort til krig. Ja, ja, og øh, det smik øh, jeg heller ja. ikke regne. <laughs> Ej, det er sjovt. Hvor de var sådan her, der havde rundt op til 2000. Hvor ja, ja, man sådan her, Det kan du det, man selv gør. Hvad <laughs> sko, så får de den også altså med. <laughs> vi virkelig, jeg så det sådan ja. en. Når køber, så bare tryk 2000 ind. <laughs> ja. Hvor jeg så efterfølgende har tænkt, okay, men kan man så se det i regnskabet? at der var blevet lagt like, ekstra i eller går det ligesom bare direkte ind som sådan, en, når de har tjent 2.000 på det, der bor. Det er jo også nogle af tænker ting, jeg synes, der er mærkeligt. Altså, hvor ender de her penge henne? Ja. ja. Altså, jeg har. Det er jo måske lidt et tidspunkt, men jeg kan til at tænke på det i forhold til det der med, at er som money. Fordi den restaurant, jeg arbejdede på, den lå lige ved siden af et hotel, hvor der kom ret tit sådan nogle cruise-gæster. Og de kom jo alverdens steder fra, og de spurgte rigtig tit sådan, hvad er egentlig tipsreglerne i Danmark? Fordi mange i mange lande har de jo de der 10% eller 15% mm. eller hvad det nu er. Altså, må man gerne lyve? For det har jeg gjort. Altså sagt. Altså, lyver om hvad? Det må man fandme ikke. Du kan ikke komme her og så sige, at i det her land der er det 25 procent, du ikke ordentligt. Jeg har ikke sagt det, men jeg har smået lidt tygt på og sagt. Fordi, helt ærligt, altså, kostymen er jo, at sådan, man behøver ikke at ligge drikkepenge. Det, det behøver man jo ikke på samme måde som i andre lande. Så det sagde du selvfølgelig bare. Så det sagde jeg ikke. <laughs> jeg sagde, altså, man skal ikke, men det er god stil. Er det dårligt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg ved bare ikke helt, om jeg tror på det, den måde, du har sagt det på. Ej, tror du ikke vil, det? Sige, du det, der, det lyder altså heller ikke som at lyve, det er, jo, det, det, er jo, det er jo fair nok. Men jeg tror heller ikke på den. Ej, du der... tror du ikke på den? Hvis der var nogen, der spurgte mig, hvad er reglerne, hvor mange procent ligger man i drikkebænge her, så kunne jeg sgu godt iskoldt bare sige 25 procent. Nej, det har jeg aldrig gjort, men jeg har sagt, det gør man. <laughs> <trykker> um, jeg tænker nu, hvor vi ligesom har sat rammerne for fordelingen og reglerne omkring det, ikke at jeg føler, at vi fik styr på noget, men det var måske meget godt lige at forvente, så synes jeg, at vi skal øh, få nogle af de her historier på banen omkring drikkepengene og hvad det vildeste er, vi egentlig har gjort for at få de her drikkepengene. Og øh, jeg ved, at jeg engang har haft en chef, som er en af mine venner, den der i dag, der godt kunne finde på at gå op. Øh. Hvis vi vidste, at vi havde et bord, hvor vi havde lige glemt deres booking, eller glemt den ret, eller et eller andet, så sagde han, Anne, nu går vi sgu lige til bord 12, og så slutter vi den lige op for slap. Uh. Fordi nu skulle den ædermame have charme, og, og lækkert hår. Hvor at nogle gange kan jeg godt få lidt cringe over mig selv, se de bagspejlet over, hvad man har gjort, og... Øh, da jeg sad i går og skulle forberede mig på den her samtale, vi skulle have i dag, så gik jeg faktisk ind på øh, TikTok. Og så skrev jeg waiter, waitress, tips. Og så kommer der jo sindssygt mange amerikanske TikToks op, at de har amerikanske tjenere. Og den her fuldstændig vanvittige service, der var bare sådan, ej, hvordan har I det? Ej, det havde jeg også, men og jeg ej, godt vel. Og det ved, sådan <laughs> så for meget. Aktivt, hvor jeg bare sad og var sådan helt, ej, øh, ej, hvor det kiggede. Og jeg yeah. var sådan, gud... Jeg var en af dem. Så, hej, kæft, hvad har man gjort mange sindssyge ting for at få de der drikkepenge? Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, Thomas, fordi du kom lidt ind på det før. Hvad er det vildeste du har gjort, hvis du ikke må tage dragqueen situationen og blive slået i røg med øh, en som du kaldte det? Altså, en, en, en, bare en hurtig øh, tilføjelse til Drag Queen-situationen, så var der altså også en, en hånd, der gled op af inderlåret. Nej. Øhm, som jeg ikke sagde nej til. <laughs> Men som jeg faktisk heller ikke havde lyst til at sige nej til det, jeg synes, jeg synes virkelig, de at var, de var nogle virkelig, virkelig sjove mennesker. Så, så der, det var konsentfaseret, øh, de, hey, jeg sige. Det et andet sted her, men ja. vi havde regnet med den historie. Ja. det får mig lidt til at tænke om de der, altså 200 kroner, var det et udtryk for, at det var elendig service. <laughs> men, øhm, nej. men ellers så, så, øhm, så må jeg sige, at, at jeg har måske på, øh, altså, i en periode har haft en tendens til at være meget lidt hæflende over for middelalderne kvinder. Når man er en ung tjener i starten af 20'erne, så, så, så, så er det et, på en eller anden måde et meget taknemmeligt publikum. Altså. Det var og, virkelig en pæn måde at sige det på. Ja. Yeah. That's the way I roll. <laughs> Men, ja, så det, det har jeg virkelig. Og, og jeg synes ikke, at der er en, altså, der er ikke nogen specifikke ting der. Jeg, jeg har, det har jeg bare været, været meget øh, det har været meget god til. Øh, og så har jeg også fået både drikkepenge og telefonnumre. Oh. Og det var kun drikkepengene jeg smed i lommen, vil jeg sige. Nå, hvorfor tog du ikke telefonnummerne også? Jeg synes det er for meget. Altså. Øh, men jeg har jo også selv bedt om det på en eller anden måde. Ja. Men, men, øh, men det var virkelig sådan... Det er også derfor, jeg til at starte med at sige, at, at drikkepenge kan føles som en eller anden form for performancegebyr. Fordi det var virkelig en performance, man satte på for at kunne øh, sådan, altså også sørge for, at, at, at de her øh, kvinder får en god aften. Ingen tvivl om det. Men, men der var også sådan lidt en bevidsthed om, at her er nogen, som, som er meget lidt modtagelige over for, øh, for de øh, sådan blink og jokes og ting, jeg har at komme med. Men har du en specifik situationen, hvor du har virkelig løfreret for de her midlændende kvinder? Ja, altså det var nede på bord 201. Oh, og øh, det er og, så og, specifikt. <laughs> <laughs> ja, jamen, jeg kan, jeg kan, det var det der med at kunne huske øh, stedet, og, og, og så kommer jeg, vi, vi, er, vi er ved udkanten af service, og der altså tidsmæssigt, og, og der sker bare et eller andet, det bliver lidt mere løsluppet. Det er nogle af de der mennesker, som bliver den ekstra tid, efter at nærmest hele restauranten er blevet tømt, og så skal den ellers ikke få for lidt. Så øh, det her det har været mit bord, og imens at øh, de stadig er her, så siger jeg, ved I hvad, jeg skulle få fået fri fra arbejde, så nu går jeg lige op og klæder om, og skal jeg så ikke lige komme ned, og så får vi nogle cocktails, og, og, og, og yatter, yatter, yatter, altså, og så kommer jeg ned, og efter jeg har fået fri, og så, øh, så får vi lige nogle gin and tonics, og så kommer en af mine gode, øh, gode uh, male colleagues, som lige kan gå ned og, og være med der, og, og det var skide hyggeligt, det var det, altså ellers så havde jeg aldrig gjort det, det er ikke sådan et, på den måde et show, men, men, men det var alligevel sådan, det, det, den kunne lige få lidt ekstra der. Men havde de givet dig drikkepenge på det tidspunkt? Nej, men det fik jeg så. Bagefter der? Jeg tror jeg, jeg, jeg husker det som om Jeg fik en plovmand Altså bare lige 500 kroner lige der Det er og, øh... Også i orden Men dem, stik, dem stak jeg sgu ikke i lommen Fordi der sad jeg jo sammen Med mine medsammensvorne, øh, Altså En af mine andre kollegaer også så de røg til, til den fælles bulje. Hvad er det højeste beløb Vi nogensinde har fået? Øh... Det er jo det 500, 500 ja. Det tror jeg også det højeste, Jeg har fået mm, Jeg tror at faktisk Altså der hvor jeg arbejdede Var sådan lidt um... Det er jo en konkurrence Det her nu er jeg Det er klart Jeg kan faktisk ikke huske Du har fået mere. Det tror jeg. Ja, men hvorfor siger du det? Nå, men, altså, det er simpelthen bare øh, efter, eller jeg kender Emma, vil, vil jeg godt sige, og, og ved, at du kan... Jeg føler mig truffet. Nej, <laughs> <laughs> oskyld, men altså, du kan... You can put on a show. Ja, ja. ja det kan jeg godt. Æ, jeg, jeg ved faktisk ærligt ikke, hvad, hvad jeg fik, fordi jeg tror, at nogle af de steder, Øh, som var sådan lidt mere the fancy places. Var det, ikke, var det ligesom mig, der lavede servicen, men det var ikke altid mig, der tog imod pengene, og der kunne godt have ligget nogle gode nogen der. Jeg, jeg kan faktisk ikke huske det, men øh, ja, jeg har også øh, er virkelig puttet et show på, vil jeg sige. Men Emma, hvilke følelser har det givet dig, når du har fået de her drikkepenge? Altså, det er jo sådan en gevinst på en eller anden måde, eller sådan det er jo en anerkendelse af, at sådan, du har gjort det her ekstra, fordi det er penge, man ikke behøver at ligge, og især i, altså i Danmark, hvor det ikke er sådan en kutume, altså man skal ikke. Så er det jo sådan et ekstra, sådan, du har gjort det her for os. Så det er sådan en anerkendelse af, at man har gjort noget ekstra, så det har altid gjort mig mega glad. Men altså, jeg har fandme også været pest over nogen, der ikke har givet, hvor jeg bare har skruet fuld knald på, og været så meget ekstra vippen, fordi jeg har været sådan der, de her, ja, mænd har det så været i mit tilfælde mange gange. De kommer til at give mig nogle gode drikkepenge. Og så når de ikke har givet det, så kan jeg blive så pest. Hvilket ikke giver mening, fordi de har bare betalt for det, de har fået. Jeg kan huske, hvis jeg virkelig havde følt, at der var en bord, hvor jeg havde sluttet den op for Slap. Og jeg tænkte, de ligger minimum 200 kroner, dem her. Og så når de bare sagde, tak for aftenen, det har været skønt. Og så bare gik, så jeg sådan, hvad fanden vil I ind? Ja. Og så kunne jeg gå helt ned til mit næste bord og være næsten irriteret på dem. Og være sådan, der er jo ingen grund til, at jeg gør mit arbejde godt. Fordi I ligger jo alligevel ikke drikkepenge. Ja. Hvor jeg synes der bliver et eller andet, hvad er egentlig okay, fordi du får jo egentlig den løn, der gør, at du skal yde dit bedste på arbejde. Mm. Så det er jo egentlig ikke okay, at jeg bliver sur over, at der er nogen, der giver mig nogle ekstra penge for egentlig bare at gøre det, som kontrakten siger, jeg skal gøre. Mm. Mm. Fordi jeg har tænkt lidt over det, inden jeg kom herind i forhold til, hvad er det drikkepenge egentlig gør for ens arbejde? Og jeg startede med at være steder, hvor jeg fik drikkepenge, og så senere hen, så var jeg lidt træt af det, så jeg blev i rigtig meget. Og altså, jeg flirtede lige så meget, jeg gav et lige så godt show, og jeg vil lige så gerne have, at de havde en god aften, fordi så betød det noget, at de kom op efter og sagde, ej, du har gjort aftenen bedre, hold kæft, det har været fedt, eller måske endda givet en kommentar til min chef og sagt, hende der, hun er fandme god... Det har givet det samme, hvor de steder, jeg har fået drikkepenge, hvis de har sagt præcis de samme ting, men ikke lagt drikkepenge, så fløj det lige ind igennem det ene øre og ud igennem det andet. Så, så betød det ikke lige så meget, men jeg var lige så god tjener, synes jeg. Men yder man ekstra, når man ved, der er drikkepenge på spil? Ja, det gør man jo nok. Det fik du lige sagt, at jeg ikke gjorde. Ja, men så kom jeg til at tænke over det, da du spurgte, så sagde jeg, alligevel. Nej, <laughs> jeg ved det ikke. Det gør man måske lidt. Ja, det ved jeg ikke, altså, jeg, men jeg synes virkelig, at du rammer øh, hovedet lige på sømmen, i forhold til det her med, at, at det er med til at skabe en eller anden form for performance også, fordi at man jo også deler det med hinanden, øh, at hvad man har fået. Altså sådan, sådan når at, at jeg kan sige, at jeg har gjort sådan og sådan, og så har jeg kun fået 200 kroner, eller, og så er der en eller anden, der kommer hen og siger, lad os bare kalde hende for Mette, og siger, at jeg har lige fået 2.000 kroner at et bord, et eller andet grotesk beløb, mm. så, så kan jeg virkelig føle mig truffet, fordi jeg tænker, altså, er, er jeg simpelthen bare kun en brøkdel den tjener, som hun er? Ja. Øhm, så der, og det er det samme med de der... Jeg kan huske, på et eller andet tidspunkt har jeg arbejdet et sted, hvor vi havde et, et feedback-system, hvor at man fik en gang om måneden delt øh, et øh, dokument med alle de feedbacks, der var kommet, på, især på tjenerne, altså, som, som var... Thomas var god. Eller, altså, ja. der, der, sådan noget så specifikt som det. Eller øh, noget, som var for eksempel ham der med butterflyen. Han var godt nok irriterende. Og så vidste jeg jo, det var mig, fordi jeg kørte altid butterfly-søve som fredagen. Så, øh, så, og det synes jeg virkelig også gjorde noget i forhold til, at man kom til at måle sig enormt meget op på hinanden, og man også, altså nogle gange så blev det også lidt på bekostning af, mm. af hinanden, eller på bekostning af samarbejdet. Så, og der, der tror jeg også godt, at drikke penge en lidt. Det kan være lidt farligt, altså, hvis man begynder at måle, øh, måle sig op mod hinanden. Men oplevede jeg, at det blev en konkurrerende kultur mod jeres kollegaer, eller at der var nogen, der sad og pralede enten inden under eller efter service omkring hvor mange penge man egentlig havde tjent. Jamen, jeg, jeg tror faktisk ikke jeg oplevede det så meget, at man delte. Så var det mere dem altså hvis nu var man havde en god ven eller veninde hvor man lige sagde sådan åh jeg har lige skåret det her ved det her bord eller sådan åh fuck hvor var de irriterende. Jeg tror i virkeligheden, det er måske også lidt den der brokkekultur der er i restaurationsprisen. Jeg tror mere jeg har delt når jeg ikke har fået drikkepenge end når jeg har fået drikkepenge. <laughs> ja. Det fyldt næsten mere nogle gange. Mm. Har I egentlig nogensinde prøvet at de har haft et bord som I har sådan splittet lidt. Eller at der er nogen andre, der er kommet og taget betalingen. Oh! Uh! Det er mm. så et dick move, det ja. der. Det er folk jeg sådan, skal jeg ikke lige overtage hernede, skal jeg ikke lige for desserten, og der er der så kan jeg også lige tage betalingen, og så er det dem, der har fået drikkepengene. Ja. Ja. Især hvis det er en runner, som har gjort det. Oh! det så er det bare sådan, det var mit bord, det der, så kommer du bare ned. Ja. Og så runners. Altså, ja. Der. <laughs> ja, faktisk, på runners, til dem, som har hørt allerførste afsnit, øh, som hedder En kontrakt øh, med djævlen. Tjener snakker ikke med runners. Der, øh, der omtaler jeg en, øh, en kollega, som jeg kalder Thomas, <laughs> som øh, sagde til mig, at øh, runners snakker ikke til tjener Og det var jo faktisk dig Thomas, der sagde det til mig på min allerførste prøvevagt. Ja, det, ja all good in the hood. Ja, vi sidder jo her i dag. Men det, det, var, det var jo i spøj. Ja. Det var jo skide Ja, yeah. så kunne jeg gå i seks timer og være bange for yeah. mig, hvordan fandt jeg det, noget. det der, det skulle, det skulle vi aldrig have bragt op, fordi at, at min, min ethos, den er bare røget fuldstændig <laughs> på væggen lige nu. Altså, det, det kunne bare ikke være værre. Når du snakke lidt om den her performancekultur? og det er jeg faktisk helt vildt enig med dig i, fordi jeg øh, sad og studsede over, hvordan jeg selv havde det med de her drikkepenge, og så kom jeg til at sidde og tænke på, hvad det var, det mindede mig om, altså den her følelse, jeg fik, hvor jeg kunne genkende til den henne fra, altså hvor er den stammer fra, og så kom jeg til at tænke på, at den mindede mig om dengang, jeg som barn øh, sagde til min mor og min far, ej, I skal lige se den her nye MGP-dans, jeg har lært. Og så stod inde i stuen og og Nokia's dårligste dans, eller et eller andet, mens I sad og spiste deres aftensmad, når de kommer hjem fra arbejde, hvor nogle gange har sagt sagt, ja, jeg ja, er fint skat. Og nogle gange <laughs> har de siddet og sagt, wow, hvor var det godt, ikke? <laughs> hvor det er det lidt den samme følelse, jeg kan genkende til, når jeg får de der drikkepenge? For når jeg ikke har fået de der drikkepenge, så er jeg blevet sygt skuffet over det her bord mm. Og jeg kan jo ikke tillade mig over at blive skuffet over nogle fremmede, der ikke vil betale mig ekstra for at gøre det, der er mit arbejde. Men når de så gav mig nogle drikkepenge, så følte jeg mig jo som the queen of tips. Og yeah. var bare sådan, I kan ikke mig. Yeah. For jeg har lige fået 55 kroner overført på mobile -pæk. <laughs> Men, men nogle gange kan man også godt have den der oplevelse af, at jeg har lige været op til en eksamen, og egentlig klaret mig enormt middelmodigt. Og så giver I mig kraftedet med 12. Ja. Altså, hvad, hvad billeder jeg ind? Ja. Jeg var jo elendig. Det var jo middelmodigt ja. at bedst. Og så får jeg lige pludselig uh, en, en god portion drikkepenge. Altså, jeg er meget jeg... federe, end hvad jeg egentlig troede, jeg var. <laughs> ja, <præcis. laughs> altså, vi, jeg arbejdede et sted, hvor... Jeg ved ikke, om man kan sige, at tingene var lidt øh, billige nogle gange, i drift i hvert fald. Så vi havde sådan lidt en uskreven regel om, at hvis der gik det mindste gale, så gik det en dessert. Så det vil sige, at et bord kunne fuldstændig sejle. Du har glemt dem 10.000 gange, sat dem forkert, kom ud med de forkerte ting, og så sagde du til sidst, skal jeg ikke lige have en på vores regning? Og så blev de så overdrevet glade. Og hvad har det kostet os? 20 kroner at give de der fire, de eller <laughs> Det var de billigste point, at hente. Ja, ej, virkelig. virkelig. Og så var de bare sådan, ej, du er så sød. Og så fik jeg alt kredit, fordi jeg havde hostlet det sted, jeg ligesom arbejdede. Det kunne man også godt høste nogle gode drikkepenge på. Så tips <laughs> derude. Trick, det, ja, der. det er skidegodt det der. Ja, det er de virkelig. Det. Nu var vi snakker om drikkepenge. Og vi siger det, derfor vi sidder her. <laughs> øhm, så slog det mig egentlig om, er det forkert at have en branche, hvor man får muligheden hver dag, når man tager på arbejde og tjener nogle ekstra penge? Fordi jeg tænkte over, at jeg afleverer der ikke drikkepenge til dem noget i Netto, eller til sygeplejerskerne, eller øh, metrokontrollørerne, når de tjekker korrekt, at jeg har købt din billet. Altså er der noget uetisk over det, især nu hvor der er en lov omkring ens løn er indregnet med drikkepenge i godsetegn, hvis man kan sige det på den måde? Synes I det? Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er uetisk. Men på mit meget arbejde lige nu, vil det jo være så weird, hvis der kom nogen og var sådan, kæft en god analyse, du lige afleverede her, lige 25 kroner, at det ville jo være så mærkeligt. Ja, jeg ved det ikke. Det er, det er umærkeligt, mærkeligt, når man tænker over det. Ja, det er det virkelig. Jeg synes ikke, at det er uetisk. Nej. Jeg synes, at det er jo et levn fra, fra tjenerfæd, eller fra restaurationsbranchen, og derudover så er det også en, en helt øh, legitim ting i alle mulige andre lande, som jo også bare bliver altså, på den måde driver med ind i, øh, i, i servicebranchen i Danmark. Altså. Ja. Så jeg synes, at det giver god mening. Altså nu sammenligner du det med at gå ned i netto, og for nogen er det nok som at gå i netto, som at gå ud og spise på restauranten, men for de fleste mennesker, så er det noget, de gør på en årsdag, eller en fødselsdag, eller en fejring af et eller andet et eller andet, så det er tit en speciel sådan anledning. Og så er det også okay, at der er en eller anden rød for at gøre den her speci aften endnu mere speciel, fordi det er jo en ja, ofte i hvert fald en eller anden ekstraordinær situation, så man kan måske heller ikke sammenligne det med øh, mit kontorarbejde eller dit kontorarbejde for den sags skyld. Mm. Men altså, hvad så med sygeplejerskerne for eksempel? Ja, det sad jeg også lige og tænkte at faktisk... Jeg ved det ikke. Altså der du din fejrings... Øh... Ja tænker Dårligt. Ikke. Ja, den, det er ikke, den er ikke god. Den holder så og så langt. Ja. Du sætter det på spidsen, Anne. Ja. Det mm. gør du. Du sætter det virkelig på spidsen, og, og øhm, den, den er jo bare skidesvær, men... Men, men det er jo sjovt, fordi... nej, undskyld, jeg afbryder, men det er jo sjovt, fordi en sygeplejerske for eksempel... Nu vil jeg ikke tage sygeplejerske, fordi I får så dårlig løn, men du tager en læge i stedet for. En læge forventer man jo yder 100% hele tiden. Så det er jo sådan lidt underligt, at man har et fag, hvor man tænker, når vi yder som udgangspunkt 70%, medmindre der er nogle ekstra penge, så yder I 100%. Mm, men vi skal også huske på, hvem det er, der ofte der tjener, især på øh, restauranter, som ikke er sådan, top of the pops. Altså, så er det jo øh, ofte nogen, som har sabbatår, eller er studerende, eller et eller andet. Så, så hele det der, øh, den økonomiske del, er jo også et fint bidrag. Altså, det er jo ikke folk, der tjener Skide mange penge i forvejen. Der er jo så skide mange restauranter, hvor du tjener 110-120 kroner eller sådan noget. Ja. Så er det da meget fint. Men hold kæft, hvor vi padler lige nu, Thomas, fordi vi har jo ikke noget godt svar til det her i virkeligheden. Nej. Altså, det er jo weird, og det er det. Jeg kom, øh, jeg kom frem til det her spørgsmål, fordi at, øh, i påsken der var jeg inviteret med til min øh, venindesfamilies øh, påskefrokost. Og øh, min veninde, hun er stadigvæk i branchen som tjener, og der forklarer hun om, at aftenen inden har hun haft øh, et øh, bord med Bøjste Lux, for hvor hvor at øh, der havde altså været en, en høj kuvertpris. Og der er en tommelfingerregel i forhold til drikkepenge, der hedder, jo højere kuvertpris, jo højere drikkepenge får man. Og når man siger kuvertpris, så betyder det, hvad person cirka bruger af penge. Så for eksempel, at hvis man er et bordparti, så kan man have en kuvertpris på 350 kroner per person. Og så fortæller hun bare, at hun synes virkelig, hun havde, for at bruge det udtryk, gensuttet, den op for slap den aften, og at hun var helt sikker på, at der skulle komme de her drikkepenge, og så vil hun ligesom bare dele med os, at hun synes, at det var mærkeligt, at hun ingen drikkepenge havde fået overhovedet, hvor at hendes to fædre virkelig går i flæsket på hun. og er sådan, Nå, men så skal du da slet ikke være i det erhverv, hvis du altid skal have ekstra penge, når du bare arbejder for egentlig bare at gøre et stykke arbejde. Og det ender ud i en, jeg tror, vi sidder og diskuterer det i halvanden time, uden egentlig at komme frem til noget, for jeg forstod jo egentlig godt, hvor de kom fra og hvad de mente som også efterlod mig efter ting, som også derfor jeg stiller jer spørgsmål for jeg egentlig heller ikke er kommet frem til, hvorfor det er, at det lige er i vores branche, at det her koncept ligesom er, hvor jeg også prøver at padle den i land og spise den af med at sige, at når der er så dårlige arbejdsforhold, og du får 105 kroner i timen og har 18 timers vagter torsdag, fredag lørdag uden pause og selv skal betale uniformer, øhm, hvis øh, du glider ude i opvaskning og får en rygskade og en hjernerystelse. Så det er også for egen lomme, fordi at du kan ikke syge dagen efter, fordi der er ikke nogen, der er medlem af en fagforening og enskomst. Så jeg prøvede ligesom at padle den i land, med, at det var godt at efterlade, de her at de havde drikkepengen, fordi der var så dårlige lønninger og dårlige arbejdsvilkår, hvor de jo netop også om hvad så med sygeplejerskerne. Mm. Mm. Som, ikke fordi, man skal sammenligne det med hinanden, men så, mm. hvis, som du siger, Thomas, bare for at sætte det på spidsen. Jeg synes, det er en interessant samtale her, Ja, det er 100 procent. Altså, der er jo mange erhverv, som har lige så dårlige, hvis ikke værre vilkår. Jeg tror, forskerne er, at der er penge op ad lommen. Det vil være noget andet, tror jeg, hvis hver gang, du kommer ned og henter dit barn ved børnehave, så skulle du lige betale 1000 kroner for dagens pasning. Mm. Så vil det være noget andet. Øh, det vil være underligt nu at spørge ens børns lærer eller ens egne øh, sygeplejerske, eller hvad det nu kunne være. Du ved, har du en mobile jeg lige kan give dig en 50'er på? Så jeg tror, det er det der med, at der er penge op ad lommen i forvejen. Og så er det nemt, en nem måde at give sådan et kado, som god aften. Jeg vil i hvert fald føle, at hvis jeg var sygeplejerske, og der var nogen, jeg havde passet på efter en operation i tre dage, og vedkommende, der havde passet på mig, gav mig 1000 kroner som tak for hjælpen, jeg, vil, jeg tror, jeg ville synes, det var en lille bitte smule ydmygende. Hmm. Hvorfor skulle jeg have ekstra for egentlig bare at gøre mit arbejde, og alligevel kommer jeg for et tjenerfag, hvor jeg faktisk ville blive sur over, hvis jeg ikke fik nogen ekstra penge? Altså, jeg synes, det er et meget mærkeligt koncept, og jeg ved heller ikke selv, hvorfor det er, jeg har. Nej, det tror jeg bare, det er sådan, kulturen er bygget op. Altså der vil jeg gerne lægge mig fladt ned og sige, så synes jeg heller ikke, at tjenere skal have drikkepenge, eller at restaurationsbranchen skal have drikkepenge. Altså jeg, jeg kan virkelig godt se det argument, men, men samtidig så er det, det er jo historisk betinget på den måde, at altså, på et tidspunkt har lønnen ikke været med en servicegebyr, og på et tidspunkt har man øh, ligesom anset det som en del af lønnen, at man rent faktisk skal betale de her drikkepenge som, øh, som gæst. Det er bare historisk betinget. Hmm. Og så er, det, så er det jo så bare blevet en del af kulturen. Men når man er gæst, det er også en måde at øhm, rent socialt at vise anerkendelse på. Det er, det er også en måde at vise sådan, hey, øh, jeg ser også dig, eller sådan, jeg er også for fede, vi er for har øh, nogle penge. Hmm. Altså, det virker også helt grotesk, altså, især når man netop prøver at, øh, at overføre det til, til andre lignende situationer eller andre brancher. Men It's det er the name, sgu... of the <laughs> It's the name of the game, It's sted name of the game. Ligger i altid at drikke penge når jeg er ude spise? Ja. Hvad ligger altid. du så? Jeg det kommer fuldstændig an på, hvor meget jeg har drukket. Fordi at jeg har simpelthen en ævlig tendens til, hvis jeg har drukket mig fuld, når jeg er ude at spise, så, øh, så kan jeg godt lige. Altså, så, jeg forestiller mig, mig mig selv med den der fucking øh, dankortautomat, hvor jeg bare sådan, ja, 450 kroner lige der. Og, du der bare så sosussen ud. Lige præcis, <laughs> ja. Det er ikke engang nogen, der nødvendigvis har fortjent det. Altså. Men jo, jeg lægger altid rigtig penge. Men jeg føler helt sikkert, at man altid kunne mærke, øh, når man arbejdede på en restaurant, hvem der kom fra samme branche yeah. Altså Der er sådan et eller andet sådan anerkendende, som du siger, Thomas Jeg ser dig, og du ja. ser mig. Og man var så oversød, at det næsten blev for meget. Ikke? Mm. Så selvom man havde en dårlig tjener, var man sådan, jeg ved, hvilke arbejdsvilkår du arbejder under, sådan, så her får lige at redde din aften, eller i hvert fald godt, du lige får et ekstra smil på læben. Fuldstændig. Og det der, det er faktisk også en helt anden snak. Det der med at være over på den anden side, så når, man, når man som... Uh, når man besøger en restaurant, når man er ude at spise selv. Altså, hold nu kæft et blik, man tager på mm. i forhold til at kunne uh, se, se igennem facaderne også, og, og netop kunne se, altså også, hvem er de fede tjener, Altså, sådan, der, mm. der er jo intet som god betjening. Det er fandme godt. Altså. Jeg tror virkelig også, at... Jeg tør næsten at sige, at jeg ved, at min mor og far måske synes jeg er lidt iternede, at være ude at spise, men for jeg sidder og retter på dem konstant. Nej, same. Er det ikke rigtigt? Virkelig, jeg kan slet ikke lade være. Nej. Nej. Altså, jeg har virkelig opdraget mine forældre så meget efter, og min far, han har. Sådan en, øh, altså jeg er studerende, så jeg er mega fattig, så jeg spiser ikke særlig tit ude, hvor man kan give drikkepenge. Lidt underligt i en durmbar eller sådan noget. Men øh, når jeg var ude at spise med mine forældre, min far han har den samme ting. Han siger hver gang, han er sådan der, her har du lige lidt drikkepenge, fordi min datter har været tænder. <laughs> hver gang, sådan, okay, tak far. Uh -huh. øh, men det er virkelig rigtigt, jeg kommer, og det er et helt andet emne, men man kommer virkelig til at se, altså, hvad er det, der gør de små forskelle? Mm. I bed om, i stedet for, at jeg vil have og sådan, den gode gæst. at jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi lige afrunder hele snakken med at komme et godt råd til enten dem, som stadig er en del af branchen, dem, som overvejer at gå ind i den, eller også forbrugeren af branchen. Ej, det første, jeg kom til at tænke på, det er, at jeg har lige været i New York, hvor de er sådan meget shameless omkring drikkepenge. Det er sådan noget, øh, vi var i hvert fald på sådan nogle bar, sådan nogle lidt performance-agtige bar, og vi var ude og høre musik, og der går der jo sådan en tips Øh, skål rundt, øh, og de går bare og siger sådan der, remember the tips, og er meget sådan åbenlyse omkring det her med tips. Og jeg synes egentlig, i starten, jeg krummede så meget til at. jeg var sådan, ej hvor det pine, det kunne jeg aldrig gøre. Netop også, hvordan jeg reagerede, da du spurgte mig, hvordan man havde det med knappen på øh, Dankort-terminalen. Ja, ja. Så måske også bare den der med, i stedet for, at jeg har brugt øh, fire år af mit liv på at gå og kommentere over det, så er så bare sådan, go with the flow. Altså, ikke have dårlig, øh, sku, jeg skulle sige dårlig mave. Det er et dårligt råd, men <laughs> det er mit råd. Nej. Jeg skal ikke gå på arbejde, hvis du <laughs> føler dig syg med dårlig mave. Nej, men sådan, ikke have ondt i maven over det. Altså sådan, bare do it with confidence. Læg den der dankort terminal. Så må de selv finde ud af, om de vil lægge det, eller ej. Altså, bare, bare gør det. Altså, ligesom ved dit vær. Jeg ja, på en eller anden måde. Og så sådan, stå, stå ved det. Altså, jeg har så mange gange, som jeg også sagde tidligere, øh, gjort sådan, at de ikke kunne give mig drikkepenge. For jeg sådan, at jeg gider ikke læfle for det. Det er mega pinligt. Men bare gør det. Altså, for helvede. Du ser aldrig de her mennesker igen. Men også den så den. Ja, præcis. Og, og man ved heller aldrig, hvem det er, der giver drikkepenge. Så bare prøv. Ja, det synes jeg er skide godt råd. Det ligger lidt i forlængelse i forhold til det her med at løfle. Øh, og og den, det er måske primært et råd til nogen, der er i branchen, eller nogen, der er lige nu arbejder i restaurationsbranchen. Og det er simpelthen bare et råd, at man skal ikke løfle for nogen overhovedet. Især ikke øh, sine chefer og, og, og nogen, der sådan prøver at udstikke nogle, nogle bestemte retningslinjer for, hvordan man skal være den gode tjener Fordi at man skal også bare huske øh, at, have det, altså at have det sjovt at være, være til stede i det, og, og være sig selv. Som, øh, som tjener. Yeah. Altså, det er virkelig det har for mig været den, den største del af, at jeg overhovedet endte med at være 7-8 år i restaurationsbranchen. Det har været at kunne have den der kontakt med de mennesker, som er ude at spise. og Det, det er jo det fedeste. Yeah. Jeg synes, det var nogle helt vildt, gode råd, I kom med. og Jeg vil sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Og jeg vil sige endnu mere tusind tak til dig, der har valgt at lytte med.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 Og husk til dig, der er i recessionsbranchen, og tjek din kontrakt omkring, hvad reglerne egentlig siger omkring håndtering af de her drikkepenge. Og husk, at du godt må stille dine chef og ledere til ansvar for, hvad der egentlig sker med de her drikkepenge, hvis du ikke føler, at uh, du ser noget til nogen af dem. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tusind tak til mig, Thomas. Tchau, tchau.